פרק מ"ד וישב אותי דרך שער המקדש החיצון הפונה קדים והוא סגור. ויאמר אלי אדוני השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא יבוא בו כי אדוני אלוהי ישראל בא בו והיה סגורו. את הנשיא נשיא הוא ישב בו לאכול לחם לפני אדוני מדרך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 למבוא הבית בכל מוצאי המקדש. ואמרת אל מרי אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, רב לכם מכל תועבותיכם בית ישראל, והביאכם בני ניכר, ערלי לב וערלי בשר, להיות במקדשי לחללו את ביתי, והקריבכם את לחמי חלב ודם, ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם. ולא שמרתם משמרת קדשי, ותסימון לשומרי משמרתי במקדשי לכם. כה אמר אדוני אלוהים, כל בן ניכר, ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי, לכל בן ניכר, אשר בתוך בני ישראל. כי אם הלוויים אשר אחקו מעלי, בתאות ישראל אשר טעו מעלי, אחרי גילוליהם,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 לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם. ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית, ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בטולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. ואת עמי יורו בין קודש לחול.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 כל ביקורי חול, וכל תרומת קול, מכל תרומותיכם, לכהנים יהיה. בראשית עריסותיכם, תיתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך. כל נבלה וטריפה, מן העוף ומן הבהמה, לא יאכלו הכהנים.